وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وَمَنْ يُتْعَى اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنْ أَسْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيَرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَشْرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِرْعَةٍ كُلَّ بِلَعْطٌ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار kita lanjutkan kembali kajian kitab Mudaddaratul Haditsin Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Mutkhali hafizhahullahu ta'ala warah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan hadits yang pertama yang menjelaskan tentang manhaj da'wah ila Allah Tahapan-tahapan dalam perda'wah mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Telah kita ketahui bahawa tahapan yang paling penting yang harus dijalani oleh seorang dai dalam perda'wah adalah pertama kali dia mengajak umat manusia kepada Tauhid, mengajak manusia kepada Islam dan iman. Sebelum mengajak kepada syariat-syariat yang lainnya. Apabila mereka menerima Tauhid. Membenarkan Tauhid. Menjalankan Tauhid. Mengamalkan Tauhid. Maka setelah itu diajarkan kepada mereka syariat-syariat Islam yang lainnya. Seperti bagaimanakah sholat, tata caranya, waktu-waktunya. Kemudian diajari tentang Puasa diajari tentang zakat diajari tentang haji dan demikian sempurnalah rukun-rukun Islam pada orang tersebut dan demikianlah yang harus diperhatikan oleh semua da'i pada setiap tempat yang dia berda'wah padanya dia harus peka dengan keadaan dan lingkungan sekitar apa yang dibutuhkan oleh umat manusia ketika itu dia mengajarkannya mengajar umat manusia dan menjelaskannya. Tai. Kemudian setelah itu penulis hafidhullah membawakan hadis yang kedua menjelaskan tentang keutamaan Akidah tauhid. Keutamaan Akidah tauhid. "Kata penulis rahimuhullah berkata penulis rahimuhullah. Al-Hadithu Al-Thani Hadith yang kedua Fadlu Aqidati At-Tauhid Fadlu Aqidati At-Tauhid Keutamaan Aqidah Tauhid An'ubadah Ibn Samid Radiyallahu Anhu dari sahabat ubadah bin salit semoga allah meridai beliau beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shahida alla ilaha illallah Wahdahu La syarikalahu Barang siapa Yang bersaksi Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah semata Tidak ada sekutu baginya Wa anna muhammadan Abduhu Wa rasuluhu dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ. Dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu dan bersaksi bahwasanya isa adalah kalimat allah yang allah berikan kepada maryam binti imram wa ruhun minhu dan beliau adalah ruh yang diciptakan oleh allah subhanahu wa ta'ala Wa al-jannatu haqqun wa an-naru haqqun dan juga bersaksi bahwa surga benar adanya maka juga benar adanya adakhalahullahu al-jannah ala maka min al maka Allah subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Hadis ini, Iqarafuddin Azzaqumullah, menjelaskan kabar kita bahwasanya siapa saja. Yang beriman Dan meyakini Lima perkara Yang pertama Syahadatan Yang pertama syahadat la ilaha illallah Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah Yang kedua meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah Dan utusannya Yang keempat meyakini Surga itu ada Yang ke Yang kelima meyakini Neraka itu ada maka barang setiap yang meyakini lima perkara ini, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Qala Hafizullah Asyikh Rabiq Hafizullah mulai menjelaskan Rawil Hadis, Rawi Al Hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapakah beliau? Ubadah ibn al-Samit al-Ansari Beliau adalah sahabat Ubadah bin As-Samit al al-Ansari. Beliau memenangi syahadah bai'atul Aqabah al-ula wa ats-tsaniyah. Beliau termasuk di antara orang-orang yang ikut menyaksikan dua bai'at bai'at akobah pertama dan bai'at akobah kedua bai'at akobah pertama dan kedua ini ikhnafidina azagumullah itu dijadikan oleh para sahabat sebagai batu loncatan untuk memindah Rasul dari Mekah menuju ke Madinah jadi sebelum Rasul pindah ke Madinah Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Yang ada di Madinah Mereka datang ke Mekah Kemudian menawarkan kepada Rasul Untuk tinggal di Madinah Dan mereka menjamin keamanan Rasul Mereka akan membela Rasul Mereka akan berjuang untuk Rasul Maka Rasul mengambil bayat dari mereka Mengambil bayat dari mereka dua kali Bayat akobah Yang pertama dan bayat akobah yang kedua setelah itu Rasul diputuskan berangkat ke Madinah. Yang kemudian setelah itu para sahabat berhidrah satu persatu. Beliau Ubadah Ibn di sini Perawi hadis yang kita baca. Beliau termasuk orang-orang yang ikut serta menghadiri dua akobah ini. Dua bayat ini. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau hadir bersama dengan Rasul alaihi salatu dan beliau juga ikut dengan Rasul pada semua pertempuran-pertempuran beliau yakni beliau termasuk kibarus sahabah termasuk pembesar sahabat mengikuti bayat dua kali bukan hanya itu ikut berperang dengan Rasul dari mulai perang pertama yaitu perang Badar Kubra sampai akhir perang Rasul alaihi salatu wassalam kana mualliman fil madinah beliau termasuk guru yang mengajari Al-Qur'an di Madinah. Summa fi Kemudian beliau juga mengajarkan Al-Qur'an di Syam. Tuhi fi Baitul Maqdis sanata 12 Hijriyah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 12 Hijriah Semoga Allah meridai beliau. Ini sahabat yang mulia Ubadah Ibnu Al Shamit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian tafsirul mufradat al-lughawiyyah beberapa kosakata-kosakata -kosa bahasa Arab. Yang ini di sini penulis Syekh Rabi' ah, hafizohullah hendak menjelaskan kepada kita beberapa kosakata Arab dalam hadis ini yang perlu dijelaskan. Yang pertama, syahida alla ilaha illallah. Kosakata yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya? Takallama biha bilisanih yaitu dia mengucapkan dengan pesannya wataqadha mada dulu alaihi bikalbihi kemudian dia meyakini makna kalimat ini dalam hatinya wamil bima tak tadihi bijawarihi dan yang ketiga dia mengamalkan Konsekuensi kalimat ini Dengan anggota badannya Jadi yang pertama diucapkan Yang kedua diyakini, Yang ketiga diamalkan Itu makna syahadat La ilaha illallah Jadi bukan semata-mata dia berucap Tanpa amalan dan keyakinan Tapi setelah dia berucap Dituntut untuk meyakini Dituntut untuk mengamalkannya Kemudian kalimat yang kedua Wahdahu kalimat wahdah apa artinya ai wahidan fardan yakni satu tunggal esa itu wahdah kalimat berikutnya Isa siapa Isa itu huwa ibnu maryam al-azra Isa di sini adalah Nabiullah, putra Maryam, Al-Adra, Al-Adra, yani yang perawan. Semua orang, ya, semua orang, semua manusia itu nisbahnya kepada bapaknya, bin Fulan, putra Fulan. Fulan di sini bapaknya, kecuali dua orang kecuali dua orang. Yang pertama Nabi Isa dinisbahkan kepada ibunya karena beliau tidak memiliki bapak. Yang kedua Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak punya bapak, Tidak punya ibu. Jadi kalau ditanya Adam bin siapa? Tidak ada. Apam Adam bin siapa? Enggak ada. Anak keturunannya yang baru bin Adam. Kemudian, kalimat berikutnya. Kalimatuhu. Kalimatuhu. Kalimatnya. Apa maksudnya? Ay khalakahu biqaulihi kun. Fakana Isa biqudratihi wa hikmatihi. Yakni Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah kun yakni Allah menginginkan untuk menciptakan Nabi Isa maka Allah mengatakan kepada Maryam kun maka jadilah yakni jadilah Nabi Isa ada di dalam rahim beliau maka Nabi Isa diciptakan dengan kudrahnya Allah dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala wa summiya kalimah li wujudihi fi qawlihi ta'ala kun beliau disebut kalimat karena beliau muncul atau lahir dengan firman Allah kun. Ya, ini menunjukkan Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatu dengan sekejap, ya. Nabi secara mungkin pandangan kita, secara kebiasaan yang ada, secara tabiat yang namanya anak itu muncul dari dua pasang yang berbeda. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia. Bahawa Allah mampu untuk memunculkan seorang anak tanpa adanya pasangan. Allah ta'ala menciptakan Nabi Isa dalam rahim ibunya. Maryam bintu Umran dengan firman-Nya, Kun. Jadilah. Maka jadi beliau pun ada dan lahir dan menjadi Nabi. Kemudian. Ruhun minhu. roh darinya. Apa maksud ruh di sini? Ai Isa ruhun minal arwah allati khalaqah Allahu wa awjadaha yakni Nabi Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan dan yang Allah adakan ruh kita semua memiliki ruh Orang-orang Yahudi berkata kepada bertanya kepada Rasul tentang roh. Maka Allah mengatakan yas'alunaka 'al-ruh. Qulir-ruh min amri Rabbi wa ma utiitum minal 'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang hakikat roh. Roh itu kayak apa? Maka katakan, jawab kepada mereka qulir-ruh min amri Rabbi. Roh itu urusannya milik Allah. Enggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Itu perkara ghaib. Wahai uti itu menelalui ilmu, illa kalila dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Nabi Isa juga dikatakan sebagai kalimat, karena beliau terwujud dengan adanya kalimat kun dari Allah dan beliau juga dikatakan roh, karena beliau adalah salah satu roh yang Allah ciptakan. Ia ini beliau diwujudkan dalam rahim ibunya, kemudian ditiupkan di situ roh sehingga beliau hidup. Kemudian al-jannatu wan naru haqqun Surga dan neraka itu benar adanya. Apa maksudnya? Ay, <tutuk> annahuma sabitatani haqiqatan la syakka fi Yakni keduanya itu ada secara hakiki dan tidak diragukan lagi. Dan surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa kosakata yang diambil dari hadis ini. Kemudian setelah itu penulis Hafidzullah menjelaskan tentang kandungan secara global dari hadis ini. Al mana al ijmali Makna secara global Yatadammanu hadal hadith Khamsata umurin Hadith ini Terkandung di dalamnya Lima perkara Man amana piha Barang siapa yang mengimaninya Wa amila bima tadullu alaihi ...dan melamalkannya, ...fil zahir wal batin... ...pada zahirnya dia... ...dan pada batinnya dia... ...daholal jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Yakni kalau dia beriman dengan lima perkara ini... ...yang akan beliau jelaskan nantinya... ...dan yang telah kita baca pada hadis di atas... pada siapa yang mengimaninya... Meyakininya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, secara bahir dan secara batin, maka dijamin masuk ke dalam surga. Dan ingat, masuk ke dalam surga ini itu bertingkat-tingkat. Kalau keimanannya kuat, amalannya kuat, keyakinannya bagus, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa diadab terlebih dahulu. Tapi kalau keyakinannya lemah. Keimanan dia terhadap lima perkara ini lemah. Tapi ada keyakinannya. Masih yakin dia. Masih beriman. Cuma lemah keimanannya. Maka mungkin di bawah kehendak Allah. Mungkin saja dia dimasukkan ke dalam surga. Dan dosanya diampuni. Atau mungkin dia terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Diadab sesuai dengan dosanya. Kemudian masuk ke dalam surga. Intinya barang setiap yang dia Dalam hatinya masih ada keyakinan Dengan lima perkara ini Maka jaminannya surga Walabut dan itu perkara Yang harus Ima dia masuk langsung tanpa diadab Wa imma dia diadab dulu Baru kemudian dia masuk ke dalam Surga Intinya ujung kehidupan dia adalah surga Awaluhat <tik> perkara yang pertama yang harus diimani. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man syahida illallah wahdahu la syarika Perkara yang pertama adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini perkara yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ygni ya amannya bilahi an sedukin. Ygni ya dia beriman kepada Allah subhanahu wa taala dengan jujur, wyaqinin dan penuh dengan keyakinan, mu'tarifan bil wahdaniyah lillahi ta'ala dan dia meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala wa tajarrada an ibadati ghairihi dan dia berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah wa amila bima tadullu alaihi syahadatu an la ilaha illallah dan dia mengamalkan Konsekuensi syahadat ini Minittiba'i awamirillah Berupa melaksanakan perintah-perintah Allah Wajtina binawahi Dan meninggalkan larangan-larangannya Kaulan wa amalan Baik secara ucapan Atau secara amalan Ini yang pertama Yang harus dia imani dan yang pertama ini merupakan kunci untuk membuka empat perkara setelah itu. Kalau dia beriman pada poin yang pertama ini, maka semuanya akan dijamin untuk diimani. Namun kalau dia perkara ini tidak beriman, tidak mau menerimanya, maka dia tidak akan dianggap meskipun dia mengimani yang setelahnya. Yaitu syahadat, La ilaha illallah. Ingat, Bukan semata-mata ngomong La ilaha illallah. Kalau sekedar itu semua bisa. Tetapi yang dianggap adalah dia mengucapkan. Setelah itu diyakini. Keyakinannya tidak boleh ragu. Harus mantep semantep mantepnya bahawa Allah adalah sesembahan yang hak dan dia mengosongkan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita, kita Ketika meminta, minta kepada Allah. Ketika sholat, sholat untuk Allah. Ketika ibadah, ibadah untuk Allah. Ketika beramal, beramal untuk Allah. Semuanya, lillahi ta'ala, tidak ada ketergantungan sedikit pun dengan manusia. Saniha. Perkara yang kedua. Syahadatu anna muhammadan rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah. Berfaksi bahwasanya Muhammad. Adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni. Mani'taqada. Ihtikadan. Jaziman. Ya'ni barang siapa yang meyakini. Dengan keyakinan yang pasti. La yakbalus syad. Tidak ada keraguan Sama sekali Bi anna muhammadan Rasulullah Bahwasanya Muhammad Adalah utusan Allah Arsalahullahu Ilas taqalaini Al-jinni wal-insi Yang Allah Mengutus beliau Untuk dua bangsa yaitu bangsa jin Dan bangsa manusia Birisalatin Syamilatin Kamilatin dengan membawa syariat yang mencakup yang sempurna. Wa annu khatamun nabiyyin dan dia juga meyakini bahawa beliau adalah penutup para nabi. Warisalatuhu khatimatul risalah dan dia meyakini bahawa risalah beliau adalah penutup semua risalah wa amana bi annahu 'abdun min ibadillah dan dia juga beriman bahwasanya Muhammad adalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah syarrafa-hu Allah bi hamli risalatihi ilal alam yang Allah muliakan beliau dengan membawa wahyu darinya Diberikan kepada segenap alam raya, wassadakahu, sima akbarobi, maka dia membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau, wa altaahu, sima amarobi, dan mentaati apa yang beliau perintahkan, wa belta'adah ammanaha anhu, wajajar, dan dia menjauhi apa saja yang dilarang dan yang diharami al Rasul alaihi salatu wassalam ini baru dikatakan dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah semua orang mengaku nabinya adalah Muhammad semua orang faham bahwasanya utusan Allah yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah. Semua orang tahu penutup para nabi adalah Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam, tapi tidak semua yang meyakininya dengan sebenar-benarnya. Tidak semua mengamalkan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak semua meninggalkan larangan-larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak semua orang Mau membenarkan apa yang beliau bawa berupa wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apabila ada orang yang dia bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kemudian dia yakini dengan hatinya. Dia amalkan dengan amalannya. Dia benarkan isalah yang beliau bawa. Apa yang datang dalam Al-Quran diimani. Dibenarkan, diyakini, diamalkan. Apa yang datang dari as-sunnah diimani, diamalkan, dibenarkan. Demikian pula dia mengimani dengan menjalankan perintah-perintah Rasul. Yang sunnah dikerjakan, ditegakkan. Yang wajib dikerjakan. Dia juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang dilarang oleh Rasul. Ditinggalkan oleh dia. Maka dia telah bersaksi dan bersyahadat dengan syahadat yang benar. Namun sebaliknya. Apabila dia hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha wa anna muhammadan rasulullah namun ternyata perintah rasul ditinggalkan larangan rasul diterjang sunnah rasul diejek tidak diimani maka ingat syahadatnya perlu ditinjau ulang syahadatnya perlu diperbaiki keyakinannya perlu dikoreksi nah ini dua perkara yang sangat berat dan dua perkara yang harus diyakini oleh setiap insan. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu s.a.w. Barang siapa yang dia meyakini dua kalimat syahadat ini. Dan mengamalkannya dengan penuh kejujuran. Maka akan ringan bagi dia untuk melakukan semua yang disebutkan. Dan yang dibawakan dalam syariat Islam yang mulia ini. Salihuhah yang ketiga, al-iqtiqadu bia Nisa alaihi salam abdun min ibadillahi. Perkara yang ketiga yang harus diimani adalah meyakini bahwa Isa alaihi salam adalah hamba dari hamba-hamba Allah, warasulun min rasulih dan utusan Allah Subhanahu wa taala wa annahu laysa ibnu safahin dan beliau bukanlah anak hasil zina walla yadu billah kama yaz'amu al-yahud sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yahudi wa laysa huwa Allah ibnu Allah wala salitsu salasa dan beliau juga bukanlah Allah atau bukan pula putra Allah atau bukan pula satu dari tiga tuhan trinitas kama yaz'amun nafaru sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang nafrani yakni kita dalam mesikafi nabi isa harus pertengahan Jangan seperti sikapnya orang Yahudi yang melecehkan beliau, menghinakan beliau, tidak menghormati beliau, bahkan menuduh beliau sebagai anak zina, bahkan mereka berusaha untuk membantai beliau. Dan juga jangan sampai kita bersikap seperti sikapnya orang-orang Nasara yang terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati beliau. Sampai pada tingkat menganggap beliau sebagai sesembahan selain Allah. Menuhankan beliau. Menjadikan beliau sebagai Tuhan atau minimalnya anak Tuhan. Namun kita harus pertengahan dalam mensikapi beliau. Bagaimana itu? Belhuwa abdun min ibadillahi. Namun yang harus kita yakini adalah, beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Arsalahu Allah ila bani Israel yang Allah utus beliau mendakwai bani Israel, yaduuhum ila ibadatillahi wahdah menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah semata. Ini prinsip yang benar, prinsip pertengahan yang diajarkan oleh seluruh syariat Nabi kita. Dan juga yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menghormati Nabi Isa. Kita hormati beliau karena beliau seorang Nabi dan kita tidak menyembah beliau karena beliau hanyalah hamba biasa. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukazzab. Beliau seorang hamba yang tidak pantas disembah dan beliau adalah seorang utusan yang tidak boleh didustakan. Abdon Layukbat seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ini bantahan untuk mereka orang-orang nasrani yang menyembah beliau. Warosulun Layukadab dan beliau adalah utusan yang tidak boleh didustakan. Dihormati, diimaninya salahnya. Bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi yang menghinakan beliau Alaihi salatu wassalam Inilah prinsip yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan agama Nabi Isa yang dianut oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, kalau mereka mau jujur dan mengembalikan Injil sebagaimana mestinya, mengimani Injil sebagaimana mestinya seperti, seperti dahulu diturunkan. Mereka akan meyakini sebagaimana keyakinan yang dibawa oleh Rasul Alaihi wassalam Ketika para sahabat ketiga itu terusir dari Mekah dan mereka terpaksa harus pergi hijrah ke Habashah. Mereka berlindung di bawah pemerintahan seorang raja Nasrani, raja Habashi, ya, raja Najashi Habashah. Beliau seorang Nasrani. Tapi Nasroni agamanya masih agama yang murni. ya, Masih agama yang benar, banyak benarnya. Ketika itu datang dua orang dari utusan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Untuk menghadap Raja Najasyi dengan tujuan untuk mengembalikan para sahabat yang ada di sana kembali ke tanah mereka yaitu Mekah. Dua orang ini membawa hadiah yang sangat banyak. Menyuap semua Perdana Menteri Najasyi mereka suruh ikut rencana yang hendak mereka rencanakan. Kemudian mereka mengadakan pertemuan dengan raja Najasyi dan mereka pun mereka berdua ini memfitnah para sahabat bahwasanya mereka telah berkata dengan perkataan yang tidak pantas tentang Nabi Isa. Dilaporkan hal ini kepada raja Najasyi, maka beliau memanggil semua para sahabat dan Ja'far bin Abi Talib dipanggil sebagai juru bicaranya. Maka beliau pun berbicara dan membacakan surat Maryam. ya, Membacakan surat Maryam. Maka Raja Najasyi, karena fitrah yang ada pada diri beliau. Dan agama yang mencimbulkan yang beliau anut, Beliau menangis mendengarkan firman Allah dari surat Maryam. Dan beliau meyakini. Dan beliau mengatakan Nabi Isa tidaklah lebih kecuali seperti yang disebutkan dalam surat ini. Dan yang diajarkan oleh Nabi kalian. Ya menunjukkan telah berjanji azzakumullah keyakinan yang dianut oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatasnamakan itulah agama Nabi Isa sungguh dusta ucapan mereka sungguh tidak benar tidak seperti itu ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam Qala hafizahullah waqad khalata Allah Isa bi kalimati kun adati al dan juga kita beriman bahwa Allah menciptakan Nabi Isa dengan firman-Nya kun yang artinya adalah menciptakan atau jadilah wa annahu ruhun minal arwah allati khalaqah Allah dan kita juga beriman bahwa Nabi Isa adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah taala ciptakan yakni beliau seperti manusia yang lain ya hanya saja beliau diciptakan tanpa bapak dan beliau diciptakan dan diadakan dengan firman Allah kun maka beliau pun jadi dan langsung muncul dan ada di dalam rahim I, maryam bintu imran dan setelah itu Allah taala berikan kepada beliau roh sebagaimana roh-roh yang lain sehingga beliau pun hidup inna masal isa indalloh Kamatali Adam Khalaqahu min turabin Thumma kala lahu Kun fayakun Sesungguhnya permisalan Nabi Isa Di sisi Allah Seperti Nabi Adam Allah ciptakan Nabi Adam Dari tanah Kemudian Allah mengatakan Kun fayakun Jadilah Maka Nabi Adam pun jadi dan hidup Rabi'uha Perkara yang keempat yang harus diyakini. Annal jannatu haqqun. Surga itu ada. Surga itu benar adanya. Ai wa'taqada annal jannah allati a'addah Allah lil pa'i'in min ibadihi sabitatun maujudatun. Yani meyakini bahawa surga yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang taat dari hamba-hambanya itu ada dan telah diciptakan. Wa haqiqatun la raiba fiha. Surga itu benar-benar ada, tidak diragukan lagi. Wa annahal maqarr al akhiru al khalid lil mu'minina fi wal -mut tabi'ina lirusul. Dan surga adalah tempat kembali terakhir, tempat kembali yang kekal untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan yang mengikuti para utusan-utusan Allah alaihi mushallatu wassalam. Ini perkara yang keempat yang harus diyakini. Setelah dia bersyahadat, la ilaha illallah, bersyahadat anna Muhammad Rasulullah. Meyakini keyakinannya tentang Nabi Isa. Kemudian yang keempat, dia yakin bahwasannya surga itu ada. Ya, tercuma kalau dia meyakini Allah itu ada, tapi dia tidak yakin surga itu ada. Nah, terus gimana? Mati, ya wis mati. Jadi tanah, sudah, tidak ada kebangkitan. Kalaupun dibangkitkan, minimalnya dia memiliki keyakinan tanah sukhiyah. Kerana adanya rolling, ya. Sekarang di dunia ini saya hidup menjadi Ustaz. Nanti habis tu mati saya bangkit jadi tukang pecah, misalnya, ya. Atau mungkin sekarang ada seorang nabi, kemudian dia mati, nanti besok dibangkitkan lagi jadi orang biasa. Wa ila akhirin, akhirnya manusia itu akan kekal. Tak ada, tak ada ujungnya. Terus demikian mati, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi demikian. Tidak ada yang namanya surga. Kalau dia meyakini Allah itu ada meyakini kebenaran risalah rasul alaihi salatu wasalam pasti dia akan yakin surga itu ada khamisuha yang kelima anan naru haqqun neraka Allah itu benar ada ai wa taqada anan nar allati waadallahu bihal kafirin wal munafiqin Hakikatun sabitatun. Yakni meyakini bahwasanya neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir dan munafik Itu benar adanya dan tetap ada. Surga sebagai balasan terbaik untuk orang-orang yang beriman. Itu ada. Demikian puluhan neraka sejelek-jelek balasan untuk mereka yang kufur juga ada. La raibati thabitahul laibatiha la a'addahullah liman kafar bih wa jahadahu wa 'ashah. Neraka itu benar-benar ada, tidak diragukan lagi yang Allah siapkan bagi mereka yang kufur, yang menentang dan tidak mau beriman. Surga dan neraka itu pasti adanya. Bukan semata-mata simbol kebaikan adalah surga Simbol kejelekan adalah neraka, namun tidak ada wujudnya. Tidak seperti itu, surga benar-benar ada di atas langit yang ketujuh, Ars atapnya adalah arus Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka juga demikian ada di bawah bumi yang paling bawah, lapisan bumi yang paling bawah, lapisan yang paling bawah yang ketujuh itu neraka. Semuanya itu ada dan wajib bagi kita untuk meyakininya. Hadhihil umurul khamsah lima perkara ini. Man wa amana biha barang siapa yang membenarkannya, mengimaninya wa amila bima taqtadihi dan dia mengamalkan konsekuensinya. Sekarang kita lihat lima perkara ini. Yang pertama, persyahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Beribadah atau menerahkan semua ibadah Murni karena Allah Yang kedua Syahadat Muhammad Rasulullah Apakah syukasinya? Yakni kita membenarkan risalah beliau Menjalankan perintah beliau Meninggalkan larangan beliau Dan kita mengikuti dan mencocoki Sunnah beliau dalam peramal Yang ketiga Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Apa syukasinya? Kita hormati beliau Kita bela beliau dan kita membantah orang-orang yang berkata dengan perkataan yang tidak layak tentang beliau. Yang keempat, surga itu ada. Apa kesukansinya? Kita beramal amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang kelima, neraka itu ada. Apa kesukansinya? Kita meninggalkan amalan-amalan yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mengimani lima perkara ini, meyakininya dan kemudian mengamalkan kesukansinya, Kata beliau, ada Allahul Jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa inkana mukasiran, meskipun dia adalah orang yang sedikit amalannya, walau dunia pun banyak dosanya. Wa dalikah besabbi tauhidhi wa ikhlasih ibadah lillahi wahteh. Hal itu dikarenakan adanya Tauhid yang benar, yang jujur yang ada dalam hatinya. Keikhlasan dia dalam beribadah dan beramal untuk Allah semata. Intinya adalah Tauhid. Intinya adalah Tauhid. Kalau dia Tauhidnya benar. Kuat Tauhidnya. Kalau seandainya dia terjatuh dalam dosa, nanti di akhirat itu masih di bawah kehendak Allah kalau Allah berkehendak untuk diampuni langsung diampuni masuk ke dalam surga namun kalau Allah menginginkan dia untuk dipertihkan terlebih dahulu maka dia dimasukkan ke dalam neraka dia adab sesuai dengan dosanya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala intinya semua orang yang meyakini akan tauhid itu masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala imam masuknya langsung masuk atau diadab terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Kullu ummati yadukullu naja'nah ilhaman abah. Semua umatku langsung beliau menegaskan, semua umatku tanpa terkecuali kalau beriman tu ya, yadukullu naja'nah. Semuanya dijamin masuk ke dalam surga. Ilhaman abah, kecuali yang tidak mau masuk. Maka para sahabat berkata, wahai niat bayar Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, man apa ani jannah. Barang siapa yang dia menta'atiku Maka dia dijamin masuk ke dalam surga Dan berasa barang siapa yang tidak mau menta'atiku Maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga Kemudian setelah itu penulis hafizullah Membawakan faedah-faedah yang bisa diambil Dari hadis yang kedua ini Beliau menyebutkan ada lima faedah Sudah kan Ha? Hmm. Sudah demikian. Baik. Untuk fawaidnya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Tafaddal barakallahu Ya.